І тут, як недавно, з покорою знов схилився. «Не прощує Маврі! Я її більше на очі бачити не хочу! Життя між нами не буде!» Обізвався завзято раду. «Сама звинила!» «Сама! Сама!» – пішов півголосний підлесливий гомін від циганів. «Сама! Одна вона!» «Все твоє посліднє слово раду?» – спитав Андринаті. А стара мати заголосила наново, Заривши руки усе волосся. «Посліднє!» І знов повторити те саме, що вперше кинувши жменю Червоних золотих об землю. «Все перший раз тому? Все другий раз тому? Все третій раз тому?» Хто увільнить мене яким-небудь способом за чотири дні від проклятої зрадниці? Чули моє слово? Чули. Піднявся тепер на ті слова свого місця музика Андранаті. Піднявся і глянув дивним оком округ себе. Страшний огонь горів у тих чорних блискучих очах посунув скрипку під паху і сказав, «Я йду. Позавтра ввечері верну. Будемо знов разом. Будьте здорові». А до жінки, що жалю на землі не наче, з розуму сходила, нахилившись, гукнув, «Чого божеволієш? Іди до Маври. Ніхто я не сміє діткнутися». Позавтра вечором уступиться споміж нас, а ти відповідаєш мені за неї. Я йду і прийду. Позавтра ввечері всі тут, як нині, кругом зберіться і ждіть. Андранаті зі злом не верне. Тим часом радьте, хто збере золоті червоні за споміж вас. Я йду. І пішов. Третього вечора вернув. Знов кружок циганів в різних позах, між ними радо, блідий і неспокійний, як демон. Перед хвилою бився з старою матір'ю хорої своєї жінки, що витрутила його шатра Маври. Не чу вона річ між циганами, щоб жінка підіймала руку на чоловіка, та ще й мати Маври, зрадниці тої. Але він їх усіх навчить, усіх старих і молодих зрадницю ще і боронити, то він її навчить стару і надійшов між них, як он тут сиділи андронаті зі скрипкою. Скрипку віддав товаришеві цимбалістові що прийшов раз з ним, а сам вийняв велику банькувату пляшку з горівкою. І поставив кружок між циганами. «Пийте щиро, браття!» – брат кликнув. «Пийте і не жалуйте! Нині Андернаті прощається своєю Маврою. Та затямте вечір, Мавро!» – крикнув і гримнув п'ястуком груди. «Мавро!» І з раптового жалю в нього аж голос задержав. «Негодна ти, Зазуле, що між нас вступити!» «Та ти там не сама, коли тебе мати і всі жінки ваші, мої брати, щоб не знала вона, що завтра її останні днина між нами!» Але, Леандр говорив далі, звертаючись знов до шатра, – Зазуле, з тобою перед своїми товаришами і тим чоловіком-старшиною прощається, щоб затямили!» Його голос знову задрижав, усувався. «До вогню докиньте смерчене», – гукнув, ніби додаючи тим словом певності голосові, щоб, розпалившись, грав на всю гору світлом полегкотів розказував. «Мавра з циганами прощається, пийте і не жалуйте, жару роздавайте, полум'я змагайте, щоб далеко маврені душі вже від сьогодні світило». Пийте, братці, пийте. Андренаті музика просить, пийте, не жалуйте. Хто знає, де опинимось незадовго, а чи Андренаті буде ще між вами? Не стане маври між вами, не стане і Андренаті бід,